аби зупинити кров. Купець із Добробеля тим часом увійшов до шатра і спинився при вході. Служка запхнув мою руку до глека, щоб холодна вода стулила краї рами, а тоді вийняв. Мабуть, щось його дуже вразило, бо він раптом заквилив тоненьким голоском, хотів вибігти і наштовхнувся на свого пана. Я подивився на свою руку, і не побачив там нічого особливого, тобто рана зникла разом із кров'ю. Я посміхнувся до хлопця, але це його ще більше злякало, а купця чомусь розлютило. Він дав ляпаса служці, а тоді почав на нього кричати, поступово стишуючи голос. Хлопець спробував вискочити, але дістав стусана. Знову все почалось спочатку. Тоді купець витер з чола під, і вдався до іншого способу. Тицьнув заплаканому служці дрібну монету, а тоді відчинив ключем скриню, вийняв звідти шмат тканини і червоні сап'янові чобітки. Із тканини, очевидно, дорогої, бо іншої у купця не знайшлося, хлопець мав пошити мені одежину замість згорілої, а сап'янці призначалися служці, а за те, що він погодився і далі наглядати за мною. При вигляді чебітків очі у малого одразу висохли. Він притиснув дарунок до грудей. Усю цю сцену я спостерігав, сидячи голий на м'якому, лисячому чи білячому хутрі. І був задоволений, що все добре скінчилось. Проте наші стосунки зі сужаком не склалися. Він не спускав з мене ока. «То правда» але ніколи не сказав ласкавого слова. Того дня він сидів, марудився з сорочкою, бо до шиття не мав ані найменшого хисту, і раз-пораз люто на мене блимав, щоб я не снюв наближатися. Увечері ми вирушили в дорогу. Я мав на собі червону як жар сорочку, що тиснула мені по підпахи. Служка тримав мене на руках, і серце його нерівно билося, він би волів тримати у руках поліно мішок із сіллю, порося, тільки не мене. Це і дізнався з його серця. І ще він думав про свою маму, яка віддала його у найми торік, і навіть не заплакала, прощаючись. Це маленьке тверде серце вже спізнало, що то є бути не таким, як усі. Я бачив пізніше, як цей хлопчина Намагався розповісти убогою простецькою мовою про свої дитячі сумніви, такому ж простоватому ченцеві. Обоє не могли порозумітись між собою, бо убогість їх об'єднувала, а природа в кожного своя розділяла. Через два дні ми в'їхали на Перемиську землю. Гори тут були порослі лісом, зовсім невисокі, звались по-іншому Бескиди. Добромиль я не запам'ятав. Купець мав тут свій двір, соляні копальні, пасовиська. Та я там не залишився. Одразу ж по приїзді мене відвезли в село на виховання. Далеко від Добромиля, в горі. Родина, де я прожив до дев'яти років, була з простих селян. Вони не мали дітей. Єдина їхня дитина вмерла ще в колисці, Але любові я від них не дочекався. Я знайшов її урябої корови, до якої прихилився, який все розповідав, а потім навіть пас, коли підріс. З часом господарі не стали мені ближчими, тепер я гадаю, що вони свідомо відштовхували мене від себе, бо знали, що колись по мене прийде купець із Добромеля і забере назад, коли я вже зможу йому служити. Вони звали мене Позичений, і я довгий час уважав, що то цілком християнське ім'я. Утім, господарі і люди з того глухого села, хоча й вважали себе християнами, молились більше давнім поганським богам і боялись їх чимось розгнівити. Але й сваритися зі святою трійцею теж не хотіли. Людей ховали вони якось дивно. В день на християнському цвинтарі зі священником Клали тіло в домовину, закопували в землю, а вночі викопували. І несли далеко в ліс, де на священному місті спалювали небіжчика разом з якоюсь худобиною, аби той мав на тому світі чим зайнятися. І священник був разом з усіма, як жрець. Спалювали тіло, щоб мрець не вертався. От звідки взявся звичай спалювати оперів тільки по оперях не справляли тризни і не приносили жертви. Коли мені було десь років сім, виявилося, що я можу бути корисним. Господар взяв мене у поле сіяти ярове жито, повісив на шию торбу з зерно і показав, як сіяти. Я ще подумав, що відтепер доведеться мені працювати як дорослі з ранку до смерку. Мені стало сумно, що дитинство моє скінчилось так рано. Я ходив по мокрій ріллі і розкидав зерно на маленькій нивці тяжкою працею, відвойованій від лісу.